A NATINGEMI PÁRT Egy államellenes bűncselekményt mindig a törvényesség látszatának kell fedeznie. A törvény forrása a legfőbb hatalomban rejlik, és a legfőbb hatalmat a nép gyakorolja, akár egy választott képviselet közvetítésével, akár egy örökölt küldetéssel rendelkező uralkodó révén. Olykor pedig mindkét módszert együtt alkalmazva mint Angliában. Ebben az országban tehát minden törvényes cselekedet velejárója volt az uralkodó és a nép közös beleegyezése, akár hallgatólagosan, akár kinyilvánított formában. Kent grófjának kivégzése a forma szempontjából törvényesnek minősült, mert a királyi hatalmat a régens tanács gyakorolta. És mert a király gyámjának, Lancaster grófjának távollétében az aláírás joga a királynéra szállt vissza. De a kivégzés nélkülözte mind a kényszer alatt ülésező parlament valódi beleegyezését, mint a nevében kiadott rendeletről nem tájékoztatott király hozzájárulását. Az ilyen eljárás csak is gyászos következményeket vonhatott elkövetőire. Harmadik Edvárt tőle telhetően kifejezte rosszallását, követelve, hogy Kent nagybátyjának hercegi temetést rendezzenek. Mint hogy csak egy holttestről volt szó, Mortimer engedett az ifjú király óhajának. De Edvárt soha nem fogja megbocsátani Mortimernek, hogy megint csak ő rendelkezett családja egyik tagjának életéről. Mint ahogy azt sem bocsátja meg, hogy Filippa úrnő elájult, amikor kíméletlenül közölték vele nagybátyúk Kent kivégzésének hírét. A királyné ugyanis hatodik hónapja terhes volt, és nagyobb tekintettel lehettek volna állapotára. Edvárt szemrehányást tett anyjának és mert Izabella ingerülten azt felelte, hogy Filippa túlzott érzékenységet mutat. A királyság ellenségei iránt és ha valaki arra hivatott, hogy királyné legyen, annak erős lelkületűnek kell lennie, Edvárd megjegyezte, nem minden asszony olyan kőszívű, mint felséget. Az ájulásnok nem lett következménye, mert Philippa úrnő június közepe táján egy fiú gyermeket hozott a világra. Harmadik Edvárd olyan egyszerű, Mészséges és ünnepélyes örömmel fogadta az eseményt, mint minden férfi az első gyermek láttán, akit az asszony áld neki, akit szeret, és aki viszont szereti. Egyidejüleg olyan érzése támad, hogy mint király, hirtelen megérett. Utódlása biztosítva volt. Dinasztikus érzelme, saját helye, ősei és leszármazottja között. Ám bár az utóbbi még törékenyen, de már jelen valón feküdt egy habos, sejmes bölcsőben, foglalkoztatta elmélyét, és egyre elviselhetetlenebbé tette számára azt a jog szerinti cselekvőképtelenséget, amelyben tartották. Mégis kételyek gyötörték, mert mi értelme lenne megbuktatni egy vezető érdekcsoportot, ha a helyettesítésére, nem akadnak megfelelőbb emberek, hanem tudnak jobb elveket alkalmazni a régiek helyett. Tudok-e majd valóban uralkodni? Eléggé alkalmas vagyok-e erre? kérdezte gyakran magától. Lelkében nyomot hagyott apja kárhozatos példája, akit teljesen a deszpenzék irányítottak, és az ugyancsak kárhozatos példa, amelyet Roger Mortimer uralma alatt álló anyja mutatott. Kényszerű tétlensége lehetővé tette, hogy figyeljen és gondolkodjon. A királyságban semmi nem történhetett a parlament nélkül. A parlament spontán vagy kierő szakolt beleegyezése nélkül. Ennek a mindenfelé és minden alkalommal egyre gyakrabban összeülő gyülekezetnek az utóbbi években megnyilvánuló fontossága, a rossz közigazgatás, a rosszul irányított hadjáratok, a királyi családban tapasztalható rendezetlenség, és a központi hatalom meg a nagy hűbérura koalíciója között állandóan fennálló ellenséges állapot következménye volt. Meg kell szüntetni a költséges utazásokat. Amikor a felső meg az alsóháznak, hol Winchesterbe, hol Salisburybe, hol Yorkba kellett szaladnia egy-egy ülés amelynek nem volt egyéb célja, mint hogy lehetővé tegye Lord Mortimer számára, hogy újfent éreztesse pálcáját a királysággal. Ha majd valóban király leszek, a parlament szabályos időközökben fog ülésezni, és amennyire lehetséges, Londonban. A hadsereg? A hadsereg jelenleg nem a király hada. A bárók seregeiből áll, és csak az ő szavuknak engedelmeskedik. A királyság szolgálatára toborzott hadseregre lenne szükség, olyan hadvezérek irányításával, akik hatalmukat csak is a királytól kapják. Az igazságszolgáltatás? Az igazságszolgáltatás megköveteli, hogy az uralkodó kezében összpontosuljon, akinek igyekeznie kell azt mindenki számára egyenlővé tenni. Bármit is mondanak. A francia királyságban nagyobb rend uralkodik. A kereskedelemnek is utat kell nyitni, mert panaszkodnak, hogy lelassult a gazdaságunkat jelentő, bőrre meg gyapjúra kivetett adók és tilalmak miatt. Ezek az eszmék roppant egyszerűeknek tűntek, de mégsem voltak azok, mert egy király fejében lakoztak, és ezért csak nem forradalmiaknak tűntek az anarchia, az önkény és a kegyetlenség olyan időszakában, amilyet csak ritkán ismert ország. A felingerelt ifjú király így módon csatlakozott elnyomott népének törekvéseihez. Szándékait csak kevesekkel közölte. Hitvesével, Filippával, Gocchié Maoni fegyvernökkel, akit a királyné Hajnauból hozott magával, és elsősorban Lord Montaguval, aki tájékoztatta őt a fiatal lordok érzelmeiről. Gyakran megesik, hogy egy férfi ember Húsz esztendős korában megformál néhány elméletet, s aztán egész életét ráteszi, hogy alkalmazza őket. Harmadik figyelemre figyelemreméltó uralkodói képességekkel rendelkezett. Sem szenvedélyei, sem rossz hajlamai nem voltak. Szerencséjére olyan hercegnőt vett nőül, akit szeretett, és szerencséjére továbbra is szerette őt. A gőgnek egy felsőbbrendű formájából fakad, hogy királyi helyzetét természetesnek tartotta. Megkövetelte a személye és funkciója iránti tiszteletet, de megvetette a szolgalelkűséget, mert az kizárta az őszinteséget, Gyűlölte a felesleges pompát, mivel az sérti a nyomort és ellentéte a valódi fenségnek. Azok az emberek, akik egykor megfordultak a francia udvarnál, úgy mondták, hogy sok tekintetben hasonlít szép fülöp királyra, hogy ugyanolyan az arcának formája és halványsága, s ha olykor felvetette hosszú pilláit, kék szemének hidegségét ugyanolyannak találták. Persze, Edvárd közlékenyebb és rajongóbb volt anyai nagyatjánál. De akik ezt állították, azok a vas életének csak utolsó éveiben ismerték, egy hosszú uralkodás végén. Senki nem emlékezett, hogy milyen volt a húsz szép fülöp. Harmadik Edvardban a francia vér legyőzte a plantagenetekét, és úgy tűnt, hogy a valódi kapeting Anglia trónján ül. Még ebben az évben, 1330 októberében ismét összehívták a parlamentet. Ez alkalommal a királyság északi részén, Nottingenben. A gyűlés viharosnak ígérkezett. A lordok zöme haragudott Mortimerre Kent grófjának kivégzése miatt, mert lelkiismeretük nem tudott megnyugodni. Lenkeszter grófja, a ferde akit most öreg Lenkeszternek neveztek, mert csodával határos módon ötven éves koráig sikerült megőriznie vállán félrekonyuló busa fejét, a bátor és bölcs Lenkeszter végre visszatért. Régóta fenyegető szembetegsége hirtelen súlyosra fordult. Úgy szólván félig megvakította. Ezért állandóan egy fegyvernökkel kellett kísértetnie magát. S bár ez a fogyatékossága még sebezhetőbbé tette. Tanácsát még nagyobb tisztelettel kérték ki. Az alsóház nyugtalankodott, hogy hozzájárulását kérik újabb, rendkívüli segélyekhez. Továbbá a gyapjúra kivetett újabb adók miatt. Hová tűnt el a pénz? Milyen célra használta fel Mortimer a legyőzött Skócia 30 ezer livrnyi hadisarcát? A saját hasznára, avagy a királyság hasznára vezette három évvel ezelőtt ezt a hadjáratot? És miért jutalmazta a királybírói tisztségén felül még ezer livrel a bubánatos Maltravers bárót, az elhunyt király őrzéséért? más szóval meggyilkolásáért. Mert mindenről tudnak, illetve végül is minden kitudódik, és a kincstár számadásai sem maradhatnak örökre titokban. Lám, mire szolgálnak az adóbevételek? És a két tanácsadója, Ogle és Gorné, továbbá Korfé várnagy a Devril ugyanennyit kapott. Mortimert, aki a Nottinghambe vezető úton oly ragyogó pompával vonult végig, mintha az ifjú király csak a kíséretéhez tartozott volna. Ezt a Mortimert valójában csak mint egy száz híve támogatta, akik egész vagyonukat néki köszönhették. Csak akkor voltak valakik, ha őt szolgálták, és kegyvesztettség, számüzetés vagy akasztófa várt rájuk, ha vezérük elbukik. Mortimer azt hitte, hogy mindenki néki engedelmeskedik, mert kémeinek hálózata John Vinyard személyében egészen a királyig terjedt. Minden elejtett szóról tájékoztatták, és ez meggondolásra késztette az összeesküvőket. Hatalmasnak hitte magát, mert csapatai megfélemlítették mind a felső, mind az alsó tagjait de a csapatok mások parancavának is engedelmeskedhetnek, és a kémek is árulóvá válhatnak. A hatalom azoknak a beleegyezése nélkül, akiken gyakorolják önámítás, amely soha nem tart Különös kép törékeny az egyensúly, a félelem meg a lázadás között, amelyik egy szempillantás alatt felborul, amikor elegendő számú ember egy időben ébredt tudatára, Hogy hangulatuk azonos. Aranyjal és Ezüstel hímzett nyerekben ülve, Skarlát ruhás fegyvernököktől körülvéve, Akik lándzsájuk hegyén az ő zászlaját hordozták, Mortimer ingoványos úton haladt. Az utazás alatt harmadik Edvárt észrevette, Hogy anyja betegnek látszik. Arca megnyúlt és vágyadt. Szeme fáradtságról tanúskodik, és pillantása kevésbé ragyogó. Hordszékben vitette magát, és nem fehér kancáján lovagolt, ahogy szokta volt. A hordszéket gyakran megállítatta, mert ringásától émejgett a gyomra. A figyelmes és feszélyezett Mortimer mindig a közelében tartózkodott. Edvárd talán kevésbé veszi észre a tüneteket, ha az évelején nem lett volna alkalma megfigyelni ugyanazokat, fiatal hitvesén, Filippa úrnőn. Aztán utazás közben a szolgálók fecsegőbbek. Az anyakirálynő udvarhölgyei gyakran szóba elegyedtek Filippa úrnő asszonyaival. Yorkban, ahol két napos pihenőt tartottak, Edvárd minden kétsége eloszlott. Anya gyermeket várt. Szégyen és undor töltötte el, és féltékenysége a legidősebb fiúgyermek féltékenysége csak növelte haragját. Nem lelte fel többé azt a szép és nemes képet, amelyet gyermekkora óta őrzött anyjáról. Miatta gyűlöltem meg apámat, mert megszégyenítette, és lám most ő hoz rám gyalázatot. Negyven évesen anyja egy fattyúnak, aki fiatalabb lesz a saját fiamnál. Mint király megalázottnak érezte magát a királysága előtt, mint férj a felesége előtt. A Jorki kastély házában ámatlanul forgolódva takarói között odaszólt Filippának. Emlékszel, kedvesem, itt házasodtunk össze. Nagyon szomorú uralkodásra kértelek fel. A higgadt és megfontolt Filippa kevésbé szenvedélyesen fogadta a hírt, de szigorú erkölcsű lévén elítélte. Ilyen dolgok a francia udvarnál nem fordulnak elő, mondotta. Ó, kedvesem, és burgundi unoka nővéreinek házasság törései, és megmérgezett királyaik. A kapé család egyszeriben Filippa családjává lett, mintha Edvárt nem is az ő ivadékuk lett volna. Franciaországban udvariasabbak az emberek, válaszolt Filippa. Kevésbé mutatják ki vágyaikat, kevésbé kegyetlenek haragjukban. Képmutatóbbak, alattomosabbak, jobban kedvelik a mérget, a törnél. Az angolok durvábbak. Edvárd nem felelt. Filippa attól tartva, hogy megsértette, feléje tárt a gömbölyű sima karját. Nagyon szeretlek, kedvesem, mondta, mert te nem hasonlítasz hozzájuk. És ez nem csak szégyenletes, hanem veszélyes is, kezdte újra Edvárd. Mit akarsz ezzel mondani? Az, hogy Mortimer képes mindnyájunkat elveszejteni, hogy feleségülvéve anyámat régensé neveztesse ki magát, és fattyúját tolja fel a trónra. Ostobaság ilyesmire gondolni, jegyezte meg Filippa. Persze egy ilyen mind vallási, mind dinasztikus elf tagadását feltételező fordulat egy szilárd monarhiában elképzelhetetlen de egy párt villongásoktól feldult, megosztott királyságban minden lehetséges, még a legőrültebb kalandok is. Holnap mindezt megbeszélem Montaguval, mondta az ifjú király. Nottinghambe érve Mortimer különöskép türelmetlennek, önkényeskedőnek és idegesnek látszott mert John Vinyard az utazás vége felé gyakorta rajta kapta a királyt, amint Montaguval és több fiatal lorddal társalgott. De beszélgetésükből egyetlen szót sem tudott elcsípni. Mortimer rátámadta az elszállásolással megbízott alkormányzóra, Sir Edward Bohunra, aki egyébként csak a bevett szokást követte, amikor úgy intézkedett, hogy a nagyurakat mind a várban helyezzék el. Mi jogon merészelt rendelkezni a királyné szobáihoz oly közeli lakosztályokról, anélkül, hogy értesített volna? Azt hittem, Milord, hogy Lancaster grófja, Lancaster grófjának csak úgy, mint a többieknek, a vártól legalább egy mérföldnyire kell laknia. És kegyelmességed, Milord? Mortimer összehúzta a szemöldökét, mintha a kérdés sértő lett volna számára. Lakosztályom az királyné lakosztálya mellett lesz, és esténként a várparancsnokkal őfelségének adassa át a várkulcsait. Edvárd bohun meghajolt. Az óvatosság olykor végzetes lehet. Mortimer el akarta kerülni, hogy szóvá tegyék a királyné állapotát. Főkép a királyt akarta elszigetelni, és ez lehetővé tette, hogy a fiatal lordok távol a Vártól, meg Mortimer kémjeitől összegyűjjenek, és sokkal nyíltabban szövetkezzenek. Lord Montagu összehívta a legelszántabbnak tartott barátait, zömével 20 és 30 év közötti fiatal embereket: Lord Molinst, t Staffordot, Clintont, John Neville of Hanbit és a négy Bohun fivért, Edwardot, Hanfred, Johnt és Williamet, valamint Hirford és Essex grófiát, Ez az ifjúság alkotta a királypártját. Henry Lancaster áldását adta rájuk, sőt a puszta áldásnál valamivel többet is. Mortimer ez alatt a várban börges kancellárral, Simon Berforddal, John Munnmusszal, John Vineyarddal, Hugh Tarplingtonnal és Maltraversel tanácskozott, azokról az eszközökről, amelyek megakadályozhatnák egy újabb összeesküvés kibontakozását. Börges püspök érezte, hogy megfordul a szél, és nem mutatkozott engesztelhetetlenül szigorúnak. Egyházi méltóságába burkolózva a megegyezést hirdette. Nem is oly rég volt, hogy a deszpenzé pártból ideje korán át tudott csúszni a Mortimár pártba. Elég volt a letartóztatásokból, a peregből és a vérből, mondotta. Talán ha föld, pénz vagy rang adományozásával kielégíthetnénk egyeseket. Mortimer egyetlen pillantásával elnémította. Még a szeme is, az egyenesen metszett szemhéjjal, a sűrű szemöldök alatt meg tudta remegtetni az embereket. Lincoln püspöke elhallgatott. Közben Lord Montagu-nak sikerült magánbeszélgetést folytatnia harmadik Edwarddal. Könyörgök, nemes királyom! Mondta, ne tűrje tovább annak az embernek az arcátlanságát és intrikáit, aki meggyilkoltatta atyát, lefejeztette nagybátyját és megrontotta anyját. Esküvel fogadtuk, utolsó csepp vérünket is készek vagyunk kiontani, hogy felségedet megszabadítsuk tőle. Mindenre el vagyunk számba, de sürgősen kell cselekedni, hogy elég sokan behatolhassunk a várba, ahol közülünk senki nem lakik. Az ifjú király egy pillanatig elgondolkodott. Most már biztosan tudom, William, hogy szeretem kegyelmedet, felelte. Nem azt mondta, hogy szeret engem. Egy valóban királyi lélek megnyilatkozása. Nem kételkedett benne, hogy szolgálni akarják de számára az volt a lényeg, hogy tudatosan egybehangolja bizalmát és szeretetét. Menjen hát, folytatta, keresse fel nevemben a várkapitányát, Sir William Elandet, és kérje fel, hogy parancsomra mindenben engedelmeskedjék kegyelmednek, és teljesítse mindazt, amit kérni fog tőle. Akkor hát, Milord, Isten segítsen bennünket, mondta Montagu. Most minden ettől az Elándtől függött, attól, hogy csatlakozik-e az ügyhöz, és hogy eléggé lojális-e. Ha elárulja Montagu kezdeményezését, az összeesküvők elvesztek, és talán maga a király is. De Sir Edward Bohun szavatolt érte, hogy elánt a helyes utat fogja választani, már csak Mortimer viselkedése miatt is. Aki natingen érkezése óta szolgaként bánt vele. Montagó nem családkozott William elántben, aki megígérte, hogy tőle telhetően igazodik a kapott parancsokhoz, és esküvel fogadta, hogy megőrzi a titkot. Mint hogy kegyelmed velünk van, mondta neki Montagú, ma este nékem adja át a várkulcsait. Mord, felelte a kapitány. Tudnia kell, hogy a rácsokat és a kapukat minden este kulcsra zárják, s ezeket a kulcsokat a királynénak adomát, aki reggelig a párnája alatt őrzi őket. Azt is tudnia kell, hogy a bár eddigi őrségét Mortimer saját csapatainak 400 embere váltotta fel. Montagu úgy érezte, hogy minden reménye szerte foszlik. De ismerek egy titkos utat, amely a mezőről a várba vezet, folytatta Eland. Ez egy föld alatti folyosó, amelyet a száz királyok ásadtak, hogy megszökjenek a dánok elől, amikor azok feldúlták az egész országot. Erről sem Isabella, sem Lord Mortimer nem tud, és embereik sem, mert semmi okom nem volt, hogy megmutassam nekik. A folyosón keresztül észrevétlenül be lehet hatolni a vár szívébe, a kípbe. Hogyan találjuk meg a folyosó bejáratát a nyílt mezőn? Úgy, hogy én kell leszek, mi lord. Lord Montagu még egyszer röviden tanácskozott a királlyal, aztán este a bohun fivérekkel, a többi összeesküvővel, és elánt várkapitányjal együtt lóraülve, Elhagyta a várost, miután többek előtt kijelentette, hogy Nottingham számukra nem túlságosan biztonságos. A szökéshez igencsak hasonlító távozás hírét azonnal megvitték Mortimernek. Azt hitték, hogy lelepleződtek, és menekülésükkel elárulták saját magukat. Holnap elfogatom és a parlament elé citáltatom őket. Nos, ma nyugodt éjszakánk lesz, kedvesem, fordult Izabella királynéhoz. Éjféltájban, a kiptósó oldalán, az egyetlen mécsestől megvilágított gránitfalú szobában Filippa úrnő megkérdezte a férjét, hogy miért nem fekszik le, miért üldögél az ágy szélén, királyi köntöse alatt, páncélinggel és rövid karddal az oldalán. Ma a nagy dolgok történhetnek felelte Edvárt. Filippa látszólag nyugodt, higgadt maradt, de szíve hevesen zakatolt mellében. Eszébe jutott Yorki beszélgetésük. Úgy gondolja, hogy ide akar jönni megölni felségedet? Az is megeshet. A szomszédos helységből suttogó hangok hallatszottak, és Gauthier de aki a király parancsára őrködött az előszobában, halkan kopogtatott az ajtón. Edvárd beengedte. Megérkezett a várkapitány Milord, és véle a többiek. Edvárd visszafordult, hogy megcsokolja Filippa homlokát. Az asszony megragadta férje kezét, szorosan átkulcsolta, úgy csuttogta. Isten óvjon! Gotyéde Maani megkérdezte. Kövessen felségedet, Milord? Zárd be mögöttem, gondosan az ajtókat, és vigyázz Filippa úrnőre. A vártorony füves udvarán a holdfénytől megvilágított összeesküvők a kút körül gyülekezve várakoztak. Kardokkal és bárdokkal felfegyverkezett árnyak. A királyság ifjai rongyokba tekerték lábfejüket. A király nem volt ennyire óvatos, és csupán az ő léptei vízhangzottak a hosszú folyosok kőkockáin. Útjukat egyetlen fákja fénye világította meg. A puszta kövön fekvő, álmosan feltápászkodó szolgáknak halkan súgták. A király, s azok összekuporodva továbbra is a helyükön maradtak. S bár nyugtalanította őket a fegyveres nagyorak éjszakai sétája, nem firtatták az okát. Csupán Izabella királyné lakosztályának előszobájában került sor dullakodásra, mert a Mortimer által odaállított hat fegyvernök a király felszólítása ellenére sem engedett utat. A küzdelem igen rövid ideig tartott, és egyedül csak John Neville of Hornby sebesült meg. Láncsa járta át a karját. A körülfogott és lefegyverzett őrség a falak mellé húzódott. Az egész jelenet alig egy perc alatt zajlott le, de a vastagajtó mögül az anyag ajkáról elröppenő sikoly hallatszott, majd a betaszított kereszt vasak zörgése. Kifelé, lord mortimer, parancsolta a harmadik Edvárt. Király jött a letartóztatására. Azon a harciasan csengő, tiszta, erőteljes hangon kiáltotta ezt, amelyet a jorki tömeg hallott tőle, esküvője napján. A válasz csak egy tokjából kirántott kard csörrenése volt. – Mortimer, kifelé! – ismételte meg az ifjú király. Még várt néhány másodpercet, aztán a hozzá legközelebb álló fiatal lord kezéből kiragadta a bárdot. A feje fölé lendítette, majd teljes erővel lecsapott az ajtóra. Ez a bárt csapás volt királyi hatalmának oly régóta várt megerősítése, megalázottságának vége, az akarata ellenére hozott döntések megszűnése. Ez volt parlamentjének felszabadítása, lordjainak visszaadott becsülete és a királyság helyreállított törvényessége. Most kezdődött harmadik Edward uralkodása. Sokkal inkább, mint a koronázás napján. Ezzel a sötét tölgybevágott csillogó vassal, ezzel az ütéssel, a fa recsenésével, amelynek vízhangját megsokszorozták Nottingham boltívei. Tíz másik bárt ostromolta meg az ajtót, amelynek súlyos szárnya csak hamar engedett. A szoba közepén ott állt Roger Mortimer, Elég ideje volt, hogy nadrágot rántson. Fehér inge nyitva maradta mellén, És kezében szorongatta kardját. Kőszínű szeme ragyogott a dús szemöldök alatt, Szürkülő kócos haja körülvette, Keményen faragott arcát. Még mindig sok erő áradt ebből a férfiból. A mellett álló Izabella könnyektől nedves arccal didergett, A hidegtől meg a félelemtől. Keskeny, lába feje, mint két világos folt fehér lett a kőpadlón. A szomszédos helységben látni lehetett a feldúlt ágyat. Az ifjú király első pillantása anyja hasára esett. A hálóköntös alatt kirajzolódott domborúsága. Harmadik Edvárd soha nem fogja megbocsátani Mortimernek, hogy anyját, akit emlékei a balsorcsban oly szépnek és oly bátornak, a győzelemben oly kegyetlennek, de mindig tökéletesen királynak mutattak. Ezzé a siránkozó nőstényé alacsonyította le, aki nyöszörögve tördelte a kezét, mert elszakították tőle a hímet, akitől gyermeket vár. Szép fiam, szép fiam, esedezem kímélje a nemes Mortimert. Fia és szeretője közé állt. Ő kímélte felséget, tisztességét? kérdezte Edvard. Ne tegyen kárt a testében, kiáltotta Isabella. Ő bátor lovag, szeretett barátunk, ne feledje, hogy néki köszönheti trónját. Az összeesküvők tétováztak. Lehet, hogy harcra kerül a sor, és Mortimert itt kell megölniük a királyné szeme láttára. Eléggé megfizettette magát, amiért siettette uralkodásomat. Rajta lordjaim, fogják el, hárította félre anyját az ifjú király, és intett társainak, hogy lépjenek elő. Montagu, a bohun fivérek, Lord Molins és John Neville, aki cseppet sem törődött, a karjából patakzó vérrel, körülfogták Mortimert. Mögötte két bárt emelkedett a magasba, három kart pengéje irányult oldalának, s karjára egy kés csapott le, hogy kardja elengedésére kényszerítse. Az ajtó felét aszigálták. Mortimer mielőtt átlépte volna a küszöböt, visszafordult. Isten ágyon, Izabella királyném, kiáltotta. Mi nagyon szerettük egymást. Igazat mondott, ez volt a század legnagyobb, leglátványosabb, legpusztítóbb szerelme. Úgy kezdődött, mint egy lovagi kaland, és megrendítette Európa minden udvarát. Még a szent széket is. Ez a szenvedély, amely felszerelt egy hajóhadat, felfegyverzett egy hadsereget, és zsarnoki, véres hatalomban tetőzött, most egy füstölgő fákja fényénél, bárdok között ért véget. Roger Mortimer, Vigmor nyolcadik bárója, Írország egykori főbírája, a határvidékek első grófja, Elindult a börtönök felé. Királyi szeretője hálóköntösében az ágylábához omlott. Virradat előtt letartóztatták Berfordot, Devril-t, Vinyardot és Mortimer legfőbb kreatúráit, majd üldözőbe vették a szökésben lévő Maltravers királybírót, Kornét és Oglét, második Edvard három Reggel a Natingemi utcákon összeverődött tömeg kurjongatott örömében a poroszlók láttán, akik kordén egy lovak számára a legszégyenletesebb módon Vitték el a megláncolt Mortimert. Ferdenyakú vállára billent fejjel, ott állt az első sorokban a nép között, és bár beteg szemével alig látott valamit, egy helyben táncolt, és süvegét a levegőbe haigálta. – Hová viszik? – kérdezősködtek az emberek. – A londoni towerba.